مدلله النما نیمه سنما دا مجموع نیمه دا کا دینه تعالی شو شو دی ته وای د خدای اولیاء دی ته د خدای اولیاء ګوره دین سه پراسان دی او څنګه په ذهن کې کی کینی دا بس د فنصار ختم شو یعنی مطلب د چار حقوق ځای کول لښکده فصلنک الحمل فقال له په بیان د څه کې حمل کې اوس باز پچی د حمل راغې د چار راغې د حمل راغې سلیمان شو داغ زنانا حامل دا نو دا بچه چی پیدا شو دیبا با قیده حسا خلی دیبا حسا خلی دخدای قانون دیو کاتا کد دا جینائی پیدا شو بیابو می سا خلی او کد دا پیدا شو بیابو می سا خلی کد دی یو پیدا شو کدری پیدا شو کلس پیدا شو با قیده حسا با خلی د پښتنو پختانو ملکی سنگا چل کوي وے لور خور لا کوندی لیسنشتی او موږ فران منو څنګه منو د دې کایه ګټي ریل کسورا ارڅیشه کسورا نو ستنه ترای شي پریشان نه یا خدای سوکو دا د وړ د پاره د فضیلت ايش جو کو چه عمل کرو کلیبنه سره کوا عمل کوا فصل فل حملي فصل دې په بیان د حمل کی دا د حمل باز تا اوس تا شروع کو مصنف فارغ شو د کیفیت قسمت دوا موارثنا په باب هند ورثاون کې کلا چې هغه سره حمل نبی حملو نو ویني نو څنګه یې په ګیرو واست و وسرود په بیان د قسمت د میراث کلا چې وصلا حملو مارشی دا وه هم هسه دګه حمل خبرې نه کوي نو الله قانون بیان کړي د حمل حساب برکو اوس د حمل لپاره مودا سوړه ده امام سوي د وکاله ده هه امام شافی وی سلور کالا دی امام زهری رحمت اللہ علی وی وکالا دی او دا حمل کم مده چی ده اگر شپگ میشت سو دی شپگ میشت یو سلی واته پیدا شو نجاگرارا خزی سرما کوا چی دیگنی بل دینا روز راوڑه ده نا شپگو چې بچه بلکل پیدا کیه اگر کله پیشو هم پیشو ده بچی عمری خوب پیدا کیجی کنا اتا بچی ده دغا میردین ده اتا دو کالو پوری بچی ایسار شو کنا نو قانون تا تخیی قانون تا تا سبحاناللہ قانون سده فصلن فی الحملی اکثر مدد حمل چده سناتانی سناتانی اونوی بلی سناتانی دو کال دی سودی دو کال دی او امام سے مذب ده و دا غد یارانو عائشہ صدیقہ فرمایي چې بچه دو کالو کال نه زیات ده مور په نفس نه پاتې کیږي مظاہرہ دادا چې پدې کې قياس نه چلیږي دیو بدن علیہ السلام نه اوریدلی دی نبی علیہ السلام نه پای اوریدلی او سپوښلای وو انده لازمنی سات پنځه لازمنی سات درې کال دی پنځ دی امام شافعی سلول کال دی او دغه سلول کال دی امام مالک کول دی صحیح و ټول دی سلون کال خدل دی و زحاق کی پیدا ژوند د سلون کال د مور په خېټه کور شي او دغه غخونه را او هغه زحاکو چې پیدا شو بلک پی بلک و دا خندل لحاکه د امام سی پاستزانو کده د پیکبار تابعینو کده زحاق کته زکوای چې د خندل عبد العزيز ماجوشینی همدقس په سلورم کال پیدا شو د ماجوشون زنانه چي دا وو بچو عموما دقسی شریګی ولی شری پردیکار جوګته لای قانون کې ګټمو دغه قانون دغه قانون ډیر خلک دا سي کنه چې ډیر وخت بارو خلې راشي یا زنانه حملی کو تا کو پسې راخلي ودنی یا وتو پک می سی هو پختو نیمه پختو نیمه وګړه دا پختو نه کې راشه وسواکیا ورا ماشې ستاري کل دی رو بیا اندر جونان غابن امراتن یو سره د خپل زنانه نه غایب شو نو وکالنو چټتلو ثم سنبقا دی مدیاد اراغین وخده حاملو فهم عمر بانیر جمحا عمر سے برا دوکا جدی خضیبان رجم قائم کم دی چردو سے لانجا کردا دی چردو سے لانجا کردا عمر سے برا دوکا باق سعید آقا و حکومتی ویدار جمکم نماز و توی حوصلہ کوا سکاوا حوصلہ کوا تا تسپا تا جدی دی خیتا کی سدی ام کنی دوم که دیشی ماری بلائی اځه خیته راټشي وي ته په څه نه سا راځي څنګه وكيده محاسبه ته ووې کستا سبيلا پادي ده نو ده لیکن فلا سبيلا لك علما في بطنها ده دي په خیته کې چې دي تعالی حق مشته چا ووجنې چاغا ووجنې فتركه حتا ولدت ولدا امرت ابوي ديرا خلا مچنګا خيا تر سووي اځنانه طريق خدلا پوښلي یعنی څه وتولوي تر دي چې بچي پیدا شو چې بچي پیدا شو دا غوونه ختليو غوونه ختليو عمر سیب کتلیو معاصب کتلیو په اشلمت لبانی اغه وتلیو ویشبه اباه دلار فر مشاهدهو چې کله بچی پیدا شو اغه سړی چې مطلب خذوا اغه یو دم وی هاذا ابن رب الكعبه فرب کعبه د زما قسم ودا زما زیید دی اققدر اغه په ځانلو ورب الكعبه د زما قسم ای هاذا ابن د نعبر سه داغنه سب ثابت نو کمانگ دعوه ویو چه لولا معاز لحلقه عمر جولی جی و تا کتاب کی ویدی لولا علی لحلقه عمر اغابه ده تاوه ویو سعیده سیزوگ ده خبرنا ده اغابه ده تاوه ویو تا سو پوش لئی نو پنیز ده امام زهری خبر داده دا سبحان الله و اقلها كما مدحت حمل جد اج نسب ثابتي نشفق میشتدي سوم میشتدي چکا میشتدي باب الاتفاق دغه ځکه چې الله او وحمله او فساله 30 حمل دغه او فساله مجموعه دیش میشتدي نو فساله د پایون شلول او حمل شفق میشتي مددا حمل دا مجموعه دیش مڅ د جمهور مستلک دي د جمهور امام سید دی تفسیر داسې کوي چې حمل پلا کې ګرزول او فسالو د پېو نشلول د بچي مجموعه ا دیش میاشتیدین دي. نو دیش میاشتو کې چې یو بچی دی او زنان نه پېو نو د تاګ زنان نه لفرتہ بچی بچې شو ا د زنان بچی مور شو او د رزه احکامات به جاری شي ا جمهور وی توو کال نه پست نه جاری کیږي نه رسو نو وی روایت شویده که یو سلیه نیکاو که دیو خود سران هم فوالدات نسی تا دیو شورین داغی پیدا شو پاک میاش دروستو واده او که باز خلق تلوالگندی پش پاک ما میاش بچه او شو مولیسی افتهوی دا کاتا خدا سیوش و دا خدا وجنام نا مولیسی با تصوی یار زمام دغسی خواخه دا زمام همه دغسی خواخه دا پوشلی مطلب بانه نو داسې دا سبا نکھئے بچے پیداشو پشپک میں عشتی فهم با عثمان بیا یارجو ماہا عثمان غنی دور دو حکومتو دو عمر سبنا رسو دا واقع دا نو عثمان غنی اراداو کلا چز دا زنانا رجم کما دی زنان کلی دي نفی دل میں غیب آغا مضمون کی اوما اوشو دو عمر سبنا او نفی دل میں غیب دو عثمان غنی نه نوشو دو اوشو دو خلق پوکا او گیا اموخو پوکلل موخو فورکل کبی ولنو راجم بیگلو نو عثمان غنی دا غزنانا در راجم را تا او کاج پشپګو میشت پچو شو نو عبد الله ابن اباس را پور تا شو وی اوثمان زو خونکم ز یو خونکم اګه دا کداخذ تا سره د خدایو کتاب جگړو کینو کولای شي ذکره الله وی او حملو او فسالو 30 شهر حمل د بچي او فسال د بچي مجموعا د ايش دي نو عبد ذ وی ا او اسمان کدا تنا نتا سرپدی رجم کی جگرنگ کی دال کتاب رواخلی تاته مخامخ کی نزیه ما ملګتیا کوما ش حمل مراد څنګه اچتی دی که سال مراد وکاله دی سبحان الله سو دی دو کال دی نو مې و دړین کالو شکر نشو نو اقل مدد حمل تاته خوذ ال وا قران کتاب دی عجيبه وقالا وفي سالوا في عملي وفي ساله نو حمل هو في لو كما مدعى ده يعني مطلب طالني اشتي او في سالوا في امني لو تقال شو شو تقال شو تقال لك انت ليكي مش فاهمي اشتي كانه نوفدر عثمان الحداد عنها ده اخذنا يا حد تفك بعد شو كان كم اشاره خشه دي كانهم يشيروا لاو شيخ خين ناو <laughs> <No. coughs> وعظبط النصب من الزوج النصبه ده زوج نصبه ده ويدقه سواقیه ده علی سیب ندار وی لولا علی لحلکه او مارا یا لولا علی لحلکه غسمن اپا حدیث تکلی دي مسود کی رادی چی ولد بعد ما مداع لیه اربعت واشورین سلوم میاشتی چیده بچی تیری چیده مور پا نصبانی نروح پکره کیجی روحا پي زمو میاش اوله هفتہ کې روح پکې کويږي نو دوه جن تبليغانو یې څلور میاشتې پوره کا اوبیا له تلوار مونکي وایي روح پکې کويږي دا ما څه دا خنه زما وکایم کړې هه ورسې په سی یا یا دي څه په دې نه غافي غته او بیا اسپی نه څه کړو بیا اسپی نه دي چې غافي نه اې د پټلوې تاسو زوبوه شويه انګريزان په حق پرستو علماو وبسې ده تین داغه انګريزان لو ملګری چيلي چې دلته تور انګريزان غوږ غافي ولې سړی غافي په ډخګاری سړی تاسو بو نو او چې څالو میاشت تیریږي روغ فوکو لکيږي پس داغه نه چې روغ فوکو لشي نو په دو میاشتو کې داغه خلقت پوره کیږي نو پشپګو میاشتې پوره شو بچي پیدا کیږي اګه دشپګو میاشتو نه کومو بچي پیدا کیږي سبحان الله جګړه ختم شوه جګړه دا مسله زمونږ حل شو د الله کو فضل باني دا مسله غو نه ګرانه دا اوس د حمل لپاره رسولي سمګې یکدو لبا و یوقف موقف کی خودیشی لپاره د حمل پنځه امام ابن صیبد الصلور زمانو یاد الصلور لولو چې د چایڅه یاته و کله د لولو زیاتی کله د زمانو زیاتی ده تاسو په خبره باندې نو نصیبه د الصلور یا یاد الصلور لولو دا به محفوظ کی خودیشی چاله لپاره دا چې کوم حمل دی دا غل لپاره دا قنوش مطلب دا چې نور رسان خو به زموږ تلوار دکن لو وې زموږ مجبورای ما بل وې زموږ مجبورای ما بل وې زموږ دا پرځوډیږي خوځي دا د غیلې پاره مطلب دا د قانوني او فرو نسبته و زمونو وې او یو او تا او بکرای شي له پاره د بقيه ورسو اقل انسبا اقل انسبا دا کوم مطلب دا د ذکرات په شکل مساله جوړه کړئ او نو سب په شکل مساله جوړه کړئ غوړه موږ مساله بار بار جوړی کلیک کړه دا د ذکرات په حساب کې د 2.0 مليادی د 900 زو مليویږي نو د دې کې به یوې حسابې یوبه زیاتې نو کوم ورکا اوله موقف کا دا کم کوم ورسالي جوړ دی دا دنیا کې دي د هغولو پر خبره کوم او ور بګې شي بقیا ورسلو پر اقلان سی با مور پلا دې هغولو ستملويږي کنه ته به نو د ذکرت په شکل مساله جوړه کا دیونو سب په شکل جوړه کا کومي سچ دي دي کومه ملا ورک انور موقوف کا نو که ثواب بچي پیدا شو نو بیا به مونږه قانون او چلو يا بدنه واپس شي يا بدلو ورک لشي و محمد محمدين فريزم محمد رحمت الله عليه يقف نصيب صلا صبح بنا دته او زامني ثواب موقوف شي یادته وبناتو کومي او چي زیاته رواه لهس ابن صاد دار لهس ابن صاد د دې روایت کړی دی پاشیمات کتاب بشارع الوصول کی اپ عام روایات و گدانش دے اپ روایت بلکہ دیما محمد سے ابن راضی سے نصیبہ دو زمان موقوف کا ذکا دا سرور پیدا کی دل دیر ناشناں خبره خبرت ہے ہم بدلا کو کہ تا کشار حاضر شوی باقی دو زامن عموماں کی دو زمان میری پلانکی دو قابل زمانوں ش توامت او میری پلانکی دو لوروں شے پلانکی یوزیو شے یولوروں شے حبلمن یشاؤینا سا و حبلمن انشؤ الذکر او یزویوم ذکرانہ وینا سا دا دو عامونو مساله دا د حسن روایت ته ايو روایت ته د امام سيبنه رواه روان وي شان ورول حصاف امام حصاف د امام يوسف ابن روایت کړ دي د پای کې موقوف کناصیبت یوځوی یادې یا وي لرو پرې فتوا ده زکه دا یوجو په داکي دا, دا یو جو, پیدا کی دا جو دا دا دو په داکل دا هم ش دا سي شاذ وني هه له په نسبت تصدور خودمره شاذ ني ولعام نيشته دا یو لهګه یو جنای د خبر جو ده دا. دا خبر جو صدا لك كم يقيني ده براي من فتو وركم براي من فتو وركم و علي الفتوى نو فتوكم انت وركلا ولك قدا شو زمان سالورو نو دغي بسوب زيماوري ها وبشك نو ستا كتاب ولاسي ويؤخذ الكفيل على قوله كفيل بني ولا شي فوري ورساله شاملا وشو بيردينتا سيردينتا جلور كاتا بخنور كاتا كا كا كا كا كا كا كا كا. ايشي من وركله دغه نورتا اغن ابيگمتا انا بيگمتا مګي سيوار كري الله غي ستکه فقلا کي في دي شکور کي نو كفي نسو كفيل بسو کو نسو دغه نور کساند په دغه مقرل کو دي طيباني شي دا کواپس کولو نو بیا به واپس کوي نو واپس کوي او نو واپس کوي نو دیو دي قانون شرعي په کاذه و يوخذ الكفيل على قوله دي دې دا سبق پورا شو سمه ګوې مې تقریبا دو پانو تا موننیز دیشو دا سبق لغونی گران ده دا دیواجه نما پا دیده بانی بس کلن خا نو پانوش مارلوی خرنی تیه تمامی اکسر مدت الحمل تیه تمامی اکسر مدت اله حمل لکه دا حمل باز پرون تیر شو چې مدت دا حمل دا کالا دی پنیز دیمام سیب اختلاف دا فقه هاو بیان شو پرونی درس کې استاذ توای کجری حمل د میت نه و دی چوس اختلاف ده یا حمل د میت نه یا د غیر میت نه د میت نه او د غیر میت نه سم نو دا ندا حمل چنه یا د میت نه چد چا وراثت تقسیم او یا د غیر میت نه نه د زه احکامات جدا جدا دي خیر کان الحمل او د میت نه وجاعت راتلو او د اخدی بالولدی بجات کی سره اله تمامه مدت مدته الحمل په تمام د اکثر مدید حمل هغه تمام اکثر مدید حمل هغه سووا پني زمونږه دوکاله پني د امام شافعي شه سالور کاله اے پني امام شافعي څوکاله دا چې پني دا غي نوم جات او یا کم مدید حمل ولم تکون قد رب القزا ان عده تي او دغه خدي چې کوم کونډه پاتې شوه اند اقر انو کړي پني قزاده د حد سره يجري سو یو رسول يجري دغه ولاد به وراثت ته اخلی د میتنا و يرثو او د تلباو به وراثت غې سکیږي يرثو ذالک الولد من المیت و قریبه و يرثو د وراثت به هم ملویږي نه چې دې د په دا وخت سو غټلوي هه نه بختا سلام ورشو آ فصلی د چا سره دوستی و تعلق هو او وی چې د خجات کې نو ولې چا وتو وینو کله چې دا وزنه نه حامله ده د جګل سکورول په یو زمونږ سسر خوب شو کله لاس کورول په دې لاس لا توول هی نو زمونږ سټرول خر شو کی <تصفيق> یاری ریسو میرا سب باغلی دغه ولد دمیتنه او دا قارب و ویو رسول اته یو وجود د ولد په بدن کې په وقت دا یعنی مطلب دا ده موت کې یعنی دا شدت زک وجود د ولد په بدن کې په وقت د موت کې دا شدت په استخاف د ارض کې لوک زلانا دین ازاده عدت اقرار نو کړي په اصل مطلب او دغ رموده وا احتمال راتلی شو نو یریسو ویو رسو یالم تکونا قرت او خد اقرار ان لوگوں کے نے حکم د دے و ان جہاد کراتوں کو بالولد پ بچی سر لے من اکثر مدت الحمل یعنی زیاد دا زیاد مدت حمل نا پنی امام سے بغا دو کالو پنی امام شافعی سر لو کالو او پنی مطلب دا امام زہری وہ کالو له یو بیا را نه اخلی دغه ول د میت نه ولا یوران م کبلې دکه معلومه شوه په دغاز سره چې دا او مووت داوکو موت یعنی دغهښې چرته مطلب دا د نور سر لانجې کلي دي منږ را او که چ یعنی دا کا نهمل غې ګوره کچری اکثر ده اکثر مودید حمل نهوم به چه راستے شو لکه ایمان سے پنی سول کال دی جے کال دی اس در سڑے مرشی و دنو کال نه بعد پیدا شو دو کالو پرخ من زکہ خبر اشاره کرا چه ددغ سری خزدا دا داوچے دینو دا کندا دا نمون وایو چې دنه صبر حال پاتشی چې لا بچی د دے دے او د زنا نه هم د دغن الله جن بچی اے او کنه بیا اوپر یم نی حضر جی کر نو موږ ایقاد نه سره لپاره او دلنه سبب حفاظت لپاره دا وسري دوه کال پورې وکم لیکن کچې ردا غیر نه نو دا څه نو سبب هم نه دی کولی شکا کومیاشت کم یا شپه کومیاشت پورې اجازه ته هیڅ څه نشته دوستو نشته نه اوس په دې کې چې دوه کال ووم او تی نا نو موږ دوی خزه خارخ لگے او دوی چې ډېر خارخ رو کړي دے کله نبا لنجد دې د ځان لپاره اوس دې نو لا یری سو والا رسول الله یاره ها وان کان من غیره کدا ولد د غیر نو د دغه میتنه نو د دغه میتنه نو د غیر نو د بسنګي شریغه به یوې سالون څنګه جنود تبفل خاص کا اغه چې دې سری والدا چې ګوند شووا بل د په خپل دهغې واده ده د ده بل چا سره وکه خپل د مور سره عاد بل چا سره وکل د مور د چکره وک بل چا سره وکو مطلب دا دی د غنه دا مطلب دا د کوون د پاتې شوه او بچه په خته وک ژ دګه ته اف خو نه میلاوي او پلدر د پبلندته نه میلاويږي او دغه ه چې دی نو مطلب دا د دغ د حملله ده دا بچه چې اووش د دا, دا خاففي راني ځدغه لیکونه یې نيسان په ښکول څه شي هه نو حکم غیر نو وا لکه د خپل والد د ده بل چا تواده دا او بیا د اړینه بچي ده نو دا لري غاښون چي دي اده د خپلندر دي هغه ته وراثت بده نه ملوي لیکن ددو وراثت چې د اغه دنا نه چې بچی راولی نو مطلب ددا خیافي رو ده یا خور دغه ملوي کنه مليوي مثلا مطلب او چې کیه وا ان کان کو دا بچی درنا رات نو کو دغه خدی په ولا بسر پشپګو میاتو یا اقل منها يرثو وراثت باغلیم وانجاب کدي حضرات نو کدي په بچی سره اکثر دقل مدد حملنا اقل مدد حمل شپږ دي داغه نه وخت ده لا علته د ګو کالته د جمهور سره الهه <التدو> د سمه <نصبح> حفاظت دلته خو چې دین او د خپل خدای نو هغه لکه هوشته راو کنه نشته دا پلانډرونه لکه نه نشته خوانډرونه وایي خوانډه کیږي نه خوانډر هغه ټیګه یو فلند یندې د دغې کا شته چې منګګې د سامي فاض کوښلا چې دغ نه سب دی که نه وال دا دا چې د د وال چې پیدا شوغه به څنګه د د بسې اخافي روور یا بهخوري ت کومه اوس به ګورو بچه پیدائش او فاین خرجان قال الولد کچری پیدائش او اقل د ولد او علامات د حیات جوندی شو ثم ما تبی امر صلی علی الرسول رسو ریاست بناخلی اس د اقل او اکثر حضور پیژنما اولین خرجان ک پیدا شو انسان ثم ما تبی امر شو جری سو فاین خرجت نجری سو رسوم تو و یا خ خی خرجان ولد تا اکثر وقل اقل په پیدایشي بچي مستقیم لکه د سر په طرف چې پیدایشي دې ته مستقیم وي او که چې نه په دحو په پا طرف پیدایشي دې ته جدي نه وي من دا وایي سوته ویلې غیر مستقیم نو د سر په طرف چې بچي پیدایشي نو دا سهولت وي او د خفوف په طرف شي پیدایشي نه مرخه تري اوس په اصلي فا این خرجا که پیدا چو بچه مستقیم نموطبر پا اکثریت کی صدرو رو سینه دا غدا یعنی دا خرجا صدرو کلچی پا پیدا اوز کسی سینه سرگند شده بچی نویرسو حراست باغلی یا خدای دا سی احکامات دی و این خرجا نویرسو زر یو رسومو آیا کنا اکا سات کلا پیدا نده چاو از ما اللہ سلا کرو پیدا بچی شنو مالک شو کنو شو نفای با احکامات نافذ کنو کنا حریع و ا و ان خرج من كوسه من كوس پیدا شو الٹا نو مطابق دغه چي دي سوروده نفته نف پیدا شو نو به اکثر پیدا شو الاسلو دي دي پرده مسائل تاسو واور دل اوس چي کوم دي دي قاعده واورا دا چا قاعده چې تو تقسيم د وراثت به عمل کړې ته څنګه کوي اغله قاعده دي به ځنه الاسلو قیداف تسعید مسئلو دو حمل کی دادا انتو صحح المسئلتو تصحح المسئلتو چه تسعید مسئلی بوشی علا تقدیرین بودوارو تقدیرینو بانی کم؟ اعنی علا تقدیرین ان الحمل ذکرن فدو تقدیر چه حمل مذکرن وعنی علا تقدیرین اللہ انسان پر انتاوی دل دے باز دخونسا اے مرا چو والامسا سمت انظر بیابت گولی تالیبت اما بیند تسعید مسئلتینو کین ذِكُورَتُهُ مَسْأَلَةُ جُلَكَ دُونُ سَبْع مَسْأَلَةُ جُلَكَ نَمَا جُو كَتَل نُذُ دُونُ دو سَبْع مَهَ مَسْأَلَةُ وِشْتُ نَلَبَتُرِ مِثَال أذ ذِكُورَتُهُ مَهَ مَسْأَلَةُ سُونَة دَ سَلِيلُهُ سُونَة دَ دا. نُتَدِي دَارُ مَسْأَلَتَهُ بِمَا اسْتِقَلَ اسْبَتُهُ غُورَا مَا تِنِسْبَتُ أُكُوتُهُ نَا أَعَارُ نِسْبَتُ مُوَافَقَت بِالثُلُثِ مُوَافَقَت بِالثُلُثِ يَعْنِي أَتَمُ فِنْدِي سَلِيلُهُ انا مفنیدی ویشتولا پدری وزارو نوتي ستایسا فا ان توافق آئك توافقو فیوجوز سرا لکا پسلس سرا لکا دسالیدیشتو چوبیستی دیلو موافقات پسلس سرا دے پسلس سرا دے نتوافق پیوجوز سرا دے چی سلاس دی حضر بوها وفق دا حده ما چدری دی وفق در وفق دا حده ما پدولا خر کیوها دری مو آیا لکه د سلیډ شته د دوی ته په منځ کې توافقات به سلولس ته نو د یو سلولس راوخل به بل کې وو او د 24 سلولس شې سودی اتېدي at 24 دا او یا د چې نه هدي یو شی به جوړیږي د 110 داسو به فادريب كل واحد منهم فيمي وان تباين كتباين د مثالو پیش کدي اي كتباين له توافق ته او كتباين او هر واحد رضوان له جميعا هر کي نو فل حاصل تصحيح المساله ته بها باغينه با سجل کو <تصحر> سم مدرب یا و او نصیب دا دا چار داغل پره دی د مسلید ذکورت نه دا او اپ مسلیدونو سب ټول د مسلید ذکورت نه بچاله سملاوی کېنا دا په مسلیدونو سب ټول کې او ما هکله سې تر کوجب کې واچو نو چاله ل چی سواد مسلید ذکورت دا دمسلید انوصت په وفق کیوه وا کومه فق دثلثه دغه پهثلث کیوه وا لکه د24 په دې پاته کیوه وا نو ما وه دا په دې کې جې چوا چوان و من کانا چال پر څه شه دمسلید نا دا دغه قصو دا او په مسلید ذکرات کې کتابایونو مثال چې مونږ پیش کوه کې کتابایون ده دي او فی وفق ها یا په وفق کې لکه مطلب داده کتوافقو لکه دویست ده ساليست په منظمي توافق ته اقتصادي ها نو چل به و کې چا لر چی څه د مسلې د انوصت دا په وفاق د مسلې د ذکرت کې و او ما حسره صاحب تور کا کمال الخنساء هغه نيتر واخدې او په يم څه ها آلته پځې ثم منظر فالحاسلین ای بیا پا حاسلین او کهو گورا دا زردنا ایو ما قل کمی او چاکل دے نو دا غوارسته ورکا والفضلو لذیبه نهو ما دا دی پو منکی غد یاتی دا موقوف کا دنسیبی دی وارثنا دنسیبی سمت لفشو نبحتتی ای دا تاوی ما یعنی کد دوارو مسلوپا حپس کی نافقتو وفق دیوافع احلا با لکه دې مثال کې موافقت به سلوس ته یو مسله 24 نه یو 27 نه دي کې موافقت به سلوس ته سلوس دی یو راغله بل کې هو واه د مسریدو نو مثال اذا زهر الحمل او کلا چه شو یا با یا بجینی یا بیوی یا بدوی یا بدری یا پینزی بطری مثال وی حمل پیدا شو استبا ختم شو استبا ختم شوان فا ان کانا مستحقا مستحق, کا مستحق طول موقوف فبہا چنگی گلے چه در طول مستحقو جو طول والا ورکا جو دل پارا منگا جدا کریو کنا اے لکھ لکھ دیو بلنا منگا ججو والا ورکا کنا كلو جه حمل سالغان شو كومو سايق ده تول نو قول فو فبي حاجن جي gale نيمه وحبا ور قالا جوا قالو روم دي هما شتينه اغوتو تشوم ري ميلابو gada busheo gada ku sheo هي شي مطلب ده دوتو جوا فل شي ميلو جو يقول كل شيثم بالاوي هذه او ار يتهو يقول كل شي ادم دا ذا وان كان مو مستيقن للبازي اغرهم اغرهم المستقدمه الباديو ده تول نو لو فاياخذ ذلك البعض دغه بعد بواخلی والباقی غفاتی چې د چای سینې کښې دی د مقسوم کپه ما بیند ورسو دیه دوباره بیا دوباره یو تا جله واحد اور بکړی شارو اه تد ورسونا ما کنه مو کوفل من نسيبه د تد چې کوم وقفه غو بیا ورکا کوم اې ذاتره کا اوس د تنثال جوړوم کوم اې ذاتره یولور واباوینه مورګلاره اباوینه وامراتاً حامله يوى خزا حاملاء وددنا دا تانا شخص مرد يوى اللون الموروك لار ويوى حاملاء خزا نمسألة بدأ سونا جورو فالمسألة الباتين ويشين دا چوب بيسنا دا فدي تقدير باني چه حمل وصرا مزاكر راولو منجو فرنس قلوه أليك فيداشو چې علق پیدا شو نو مساله ده 24 نشوخه ولی زکات چې زنا نه بواخلی سمن سمن چې مختلف شي د کله انسانې د باسر مساله ده سونه کې 24 نه په 24 کې سمن درې آ په 24 کې چې یعنی سو سان سالورو سوده سان سالو پلاټا سالور مورتا اتلاډ درې تبرتم له شو شو یو لټلړل نو پاتی په پو چو بیسکی دیار لس نو شو نو علک آو دا آغا سر اخور دا با سبا شی دا تا سجی یو سی کم اللہ و فی دلته کم لیزا کرنی سو حد دلون سیین دلتا داوی سمو قررن نو سج پاتی شو الباقی لیبد الباقی تیرہ پاتی شو سو پاتی شو تیرہ پاتی شو ادا علک تا نو علک پو من گلد سو جینا کوده ام اصبراغلین بیا بتخسین کن کنا ولی قد نتیجه پیدا جوړو جوړینه کومکه وله دله کسالن بلایې نو شوالسان په 24 کې سودي شفالهستی شفاله سوو هغهسته ا څه دسان په 24 کې سودي سلو د مور سلو د کلار نو اته شو کنه شفاله سره سره اته نو اخر د شو هغه سراساتې کې نه درېو د غیو کنه درې د غیو کنه پیدا دا غدې په چیرې له نشو په سره کار اا نه اوس د صورت په صورت کې مسله ده 24 نشا اته نو سب صورت سألت من عباة وعشرين على تقدير ان الحملة ذكرن ومن سبات وعشرين ما سلب دوشتنا على تقدير أنه انساء نقشب أن يقول شيئے فإذا عدى رب ما في جميل آخر نموك بأو قوروش دار تصحيحانو فمسكي كل نسبت تي موافقت بالسلسة دار تصحيحانو فمسكي كل نسبت تي بالسلسة سلاسة يعني ما تقب يعني مفنو دي غير رب 24 لموفدی پاته ځالو او وایشتل لموفدی کړه هغه ځالو نو چې موافقت به شو نو د 24 سلص رواخل چې اټدی یا د 27 سده نو سلو زواخل چې نه هدي پابل عدد ټول کی وووا دین به سدور دا دین به تقسیم کړو په مثال په وا شوي کنا نو هر کله چې وله شی موافق دا هدی ما په ټول اخر کې نو حاصل میاته 16 210 نه اذا لا تقدير ذکورته فتقدير ذکورت چه ده خزل پا را یعنی سجوړيږي سبا 20 جوړيږي ته تقدير ذکورت خزل 20 جوړيږي سجوړيږي څنګه 20 جوړيږي هغه ته چې دا 216 شو کنه اوس د دینه باندې موږ خزل سه نو متاد ده چې د خذې حصې د 220 ندريو کنه 20 203 دیه سټهیس نوم درې دا درو نهسته تخې نه خبره اټه کې ها اوس هغه درې جدي د 24 نه دا اوه و د 27 په سولوس کې نو سولول شو 27 سولوده نه نو نوتی 27 لیکن په تقدیر د اونو سچې د 27 نه کې ناګیله فارا څه ملويږي نو ملويږي که ملويږي نو ملي لا ویږي درې ملي لا ویږي دا درې اوله په 24 کې نه اتو پس کې اتو کې څو لسکې کله نو آتی 26 یعنی مورکله تا په یو هر یو تا آ بل صورت کې 24 ملي دا 24 ولا ورکا او دا 27 کې درې چیرې دی دا کې نه پټ مو رو پلاتا حر یو تسو ملا بیگی <تصفح> <تصفح> یعنی کہ ستائیس نا دی چار دی کہ دا چوبیس نا دی ام چار خور دا چوبیس نا آج چی چار او آید دستائیس پا سلس کے چنو دی ناسو جو لیگی نو چو کی چتیس ہر واحد مو او د نا چکم چار ملا بیگی اغند چوبیس پا سلس کے او آج چی establi نسو جو لیگی آج نمو پلار هر یو تا یعنی یو صورت کې 36 ملاویږي په بل صورت کې 32 ملاویږي نو 33 سوالور کې عقل دی هغه سلو ته مووفکا سلو ته رسک مووفکا دغه خبره په کنا ګوروي دي ته طریقې ویخه د ته سوې طریقه تاسو کوي ازاله تقدیر ذکورتی په تقدیر ذکورت خذلبار سبا تو 28 ملاویږي او اپه 70 تنی لاریگی چا بسم الله لاریگی ول ال ابوین مور پلان هر یو لپاره 34 میلادی کې فزوکورت سره اپا تقدید او نو 70 لپاره 24 میلادی کې هر واحد ته مور پلان 93 نه زکورت په صورت کې 33 میلادی کې ته انو 70 په مساله کې 33 میلادی کې به توری مثال خبره وکړه نو په تقدیر دې انو 70 خزل 24 میلادی او په تقدیر دې زکورت أغیل 23 میلادی اتا پاتی دریچ دی دابات نو خوشی هر واحد دا اپا مینونا مورو پلا هر تامل آریگی چتیسا او پا تغدید ونوست کی باتیسا فتو اتا للمراتی واربکوشی خدتا ارباتو ویشنون حجو بیس امو قوف کداغی د نسیبینا بری برخی بری کم آور کلا زیاد اپا دیشو او دا نسیبی هر واحد دا اپا مینونا ارباتو اصحو من آ... آ... آ... یعنی کچفی ارباتو اصحو من تقديد ذكورة مورو فلاق تجد تس ملاوه دل تقديد قلوسات مانية و تبتس ملاوه دل سلور موقوف شو سلور سجو مورو فلاقنا زمانا بخبر فوين كذا سي لجائما بنت تسلاسة حشرة ديال رسلو فاتشو سو فاتشو ديال رسل فاتشو والبقرش بنت تسلاسة حشرة سحمن موقوف حق دي جنائك نسبة سلور زامنو دا سلورو لا مړه نو سالور زامن اته لور شوی تقديري او یو لور هغه نو د پیرنا چې ته تقسيم کې نو مطلب داده چې دې سالور زامن وتا دغه هیڅ ميلاو شي یو او دې لور ته یو انساملاو شي نو په ضيال لسک نه هي سه لاره نه هي سه لاره په ضيال لسک سدور پاتې شي دا سالور زامن دی لپ سالورو زامونا دا یو یو ورکه خو هر یو نه یو یو تسعه کما دا غجینې دا ل... ورکه دا غجینې لا تقسیم وشو تقسیم وشو اچھا زکه موږ په حق د دې کنسبت سالورو زامونو د پنځه امام صاحب وایدان کان البنونه اربا تن کله چې بنون سالورو مناسبه د جنی سهم کامل د دې الله سنا سهمل کامل لکه په ته په دیا الله سو کې دنه چې د کنده صحیح تقسیمې څنګه چې دا څلور زمونږ دی نو غواکې دا اټج نه کوي نو اټج نو یو سوارسته یو جنۍ هغه جو نه هیڅ یو واجب سي سلو پارتيسيپ پا دی امر څوک کنا دا سبا قانون دلته جاری کړ کنا لکه یو لسی دلاره نو دی. د یار دا سپاتې هغه سبا لپاره میلیږي مثلا د 24 تر ذکرت په شکل کې د ذکرت په شکل کې نو نه هیڅ دلاره سلو کې د سلو نامو ته یو یو ریسوارک ايه <سؤال> لكن يو تو ساتيك ما كاجي نه نارا على طول تو ساي باغو افلي ويدا كان البنونا ارباتن كل شي زمن سلور ون نسبد دي جناي بدون خود سهمن يو سهم كامل دي يعني لك انها سهم دي له جناكو تملو شنو لك تقديرها جنا كيدي كانه سلور زمن طمنغلا د اتو جناكو شو كانه ايو جناي غدا لنها يثي منغ دول يوي وواركلا او اربا هتو اتسای سهمن سلو تو شهید سهم د 24 ندو تمه له شې سلو تو سعید سهم یعنی مطلب دا دی چې د جنای نه پاره سره د دې سلو ورو نه نه هي سهې ملاو شې سلو پاتې شې په دې سلو کې سلو تو سعید چې د دې نه کټکا د ورکه د جنای لا ادا تو چې کټ شوې د سهمن دا کټ شې یو یو سهم چې د زمونه تور کا نا دا مضروب قابل تتحقق فشاره ثلاثة عشرة صحمن وهي لهذا الفرده غيشه والباقيه ورمعته هي خمسة عشرة اكسو پندره صحمن دا دا چاند دا دي جينينا دا بچاكي بدوسو سولاكي فاين ولادت دن تنک دی جنې راوړا واه دتن یو اوثر یا زیاتی حکم یودي نتوول موقوف لپاره ده بنا تسو شو زتاول په لسو سان ملوي کنا سان خوش پالستي نو مثلا مونږه ده 27 نه کړه واين ولادت ابنک جریب نه راوړا واه د یاو اوثر یا دې کسبو کو فيوطال للمرئه وربکای شيخ زتا ولا بابین یمورو پلاټما کله موقوفه دما کنه موقوفات یو تعالی پرنای فائدې ور بکړې شي مور کار هند ته ما کنه موقوفه من نسیم من دې نسې بينا فما بقياتك فائدې شو دا زم کا غيته دې هر لسو دې دې له سره زم کا ويقسم بين الاولادي لكت بينه الکان جنكاي شو کنه او اين ولدت ولدان ميتك غي متبچهرانو نخذ توركاب بين تا كم موقوفو دې نسې بينا بي ابين تي له ور کا تمام دې تمام ده نسفا لکمت ده 116 کی یعنی 108 به ملل شي 100 دا پورا قسمه ملل شي سو به رداشي وال للاب و 98 لانه اسبتهن پدې تر کې پلار صاحب شو پلار فشو يا خدايا فصل كل مفقودي يا سري رخشو اسبته چلکاي نو دا سره چې کم روقته کنا ننګه کتابونو کې او قاعده لسته دا ا ابقا ما كان على ما كان اے استصحاب الحال لږیږي ژوند دی اند د دم مطلق نشي تفسیرولې دا بلچا په حق کې دی مزه د دم مطلق ز استصحاب الحال د فله پردې هغه د فی مثال مونږ ته معلوم شونه د فله پردې دلیل نه دی استصحاب الحال د فله او دلیله فاستونه شنه مفقوده فسل دی په ما به ضایاند مفقود کې استناد چې دا اسپته نه لګي نه حیات معلوم دی نه امامت دی نفر عدم معرفة في حاله المفقود حي في ماله حتى لا يعني الكمن واحد تدو وراسات سب نشي وستلي نمونك شويل دي كانا بأصوله كي استصحاب الحال تدفل على دليل نده نقوله تدو دفشو يعني سوك تقسمو لنشي ودليل نده لأعزادو دي بلشا وراسات نشي بلشا وَمَا يَتِمُّ فِي مَالِ غَيْرِهِ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَهُ رَئِيسٌ مِنْ حَدِّهِ دې چې نه وراثت اما راسته امو قوفه چې د مال ته دي چې داو د موته فاتو لګي د زموته یا يا دې ورځې پاغ باندې تمرا مودا کی هغه مودا کی مونږ او یې جنه نه هي انسګا صحیح کی مختلفه لري او هغه مودا کی چې ظاهر وروه دې بازار وروه کی دا نه وي علم دا, دا اقرانونه حکم بموتي ظاهر دا, دا چې هغه نو مو به حکم د کو روایت کوي حسن بن زیاد د امام سیبنا چې دغه موده 120 کال دی وای خدایان دا قضه 120 کال پورې بل ده کې میړه نه کړي بیا ځان پد میړو کی کبياده ورو کی نو 20 کال ورو ته میړه وکي اкої بیا موته کوي بیا دغه موده 120 سال دی څوک وایي چې د دې تبايو سره نجوم سره تعلق ته زکه وایي د دې عمر نجات نه پاتې کیږي زکه پدیم دکنه حسرادی په تبایو وباني کنا نو دا مري نو موږ وي دا خبره ټیک نه د زکه د حضرت آدم عليه السلام عمر ځر کاله او حضرت نوح عليه السلام یو نوذر کاله ادعاه خرافات دي خالق خو بهر حال دومره مودا چې غالب ادا دا وایي کی مري ای کی نیا میولتا فیلم مفقود و قلم محمد الامام محمد رحمتہ اللہ علیہ و اغا 100 یعنی 10 سال دی 100 امام یونس رحمتہ اللہ علیہ و اغا یوسل 15 سال دی باز و جننا ال لفت ذاتہ قال الذين نو واللفتوا ولله اغا جی امام مالک سے بنو استنوں قال دی دی نے کدہ کرنا کرے دا نو کی شرائط فضل باری خود دی حضرت چار سیبھا بابے شرط میں عقل پر شرائط یعنی پر شرائط دی اغا دا یو فاده یا مطلب دا دای چې چغتې یا نن نه کېدی یا سیلاب راغل دی یا جنگ دې یا خطر دی یا مطلب داسې واقعات چې مونږ بویدې مر دې هغه شراېتی د لري اسنه ده دا چې په لري عمل کړ دې هغه دې جنې نې دي یم سره کیو قاضي قاضي وته وي بیل مشیخي نه کیږي هغه دا چې سلو وکاله نو پسته دې خو دې نکا کړ دې او خوند چراګه جو ته پوزي ورون ته جو مرته شو وره نن جو مرته جوړی سریياري انشريا ختي علي دل دي خني کاټه کړې ده پلان کې الله کټو انرو د شکار و سره کوي اته ساتي د اهل مشيخي نکيږي بعض الوصول على الفتوى وقال بعض المال المفقود موقوف مال المفقود موقوف ته اجتحاد الإمام ته موقوف الحكم ده بحق بغير حتى يوقف نصيبه من مال مورسه لك حمل كي موقوف يكناك لا جانا دريد جانا صالوري قد كلا فإذا ما ترموت توجدام متختم شوا داخد موت حكم وشو نفا مالو لورسة الموجودين تله حکم قاضیو کو دقه وقتی وارسان ګره دین مخنه عند الحكم بموته وما قال موقوفا كموقف د بل فار اغه لکه حمل لفرم موقوف کله کله نو اغه به رات شي وارث د د مورثه الذي وقف مالو چې چا مال موقوف شو اغه ته واپس ميلو شي شرع کیسمره انصاف ته اصل پتا سید مسائل د مفقود کی دا دا چې تصید مسائل د خود کا په تقدیر د حیات یا تاسو کا په تقدیر د معاملات باقی عمل هغه چې په عمل کې د توسوې په عمل کې د تاسو موشتد او سری تا خارو خلګي مرتضد شو څه شو مرتضد شو ناغه لپاره حکم دی کله چې مون شمول تېر د زیاد کې یاقوت الا په ارتداد کې او لایقه به دارالحرب په باب الحق لا الخرف بلګې د یو وحكم القاضي بلحاقه قاضي ظاهر الله فيصلو کداه بلحاق نوګه چې د کسب کده په حالت د اسلام کې د فرض او مسلمانانو دی او جداش او جدا جداش عتیجه د کسب کده په حال د اسلام کې د بیت المال کې چې د پنځیم امام سیف شمی کې دらっしゃن لوي دالمګری ګنده شان لوي او اندو مپن دیارانو دادوړه کسبه د فرض او مسلمانانو دی واین د شافي د امام شافي د دغواله دا د په بيت المال کې کېګدار د په بيت المال کې کېګدار زه نه په خبره پوښتلای دا قول دې دغه او چه کم ده کسب کرده پس دلو حوکنا و دارو الحرب چه ده خارخ ده تلاش نو ده مالی فیده تجمع ده تولو مسلمانو او ده مرتدی خزی کسب چه ده اغیس ار بسکو د مرتدی خزی چه خزی ده خارخو لگی ده مرتد شوا کسب د مرتدی خزی ده ده د ده مسلمانانو مسلمانو ده ده ده خلافو ده وجه ده چه مرتد قتل کی گی مغاری کی خسرازی بو موسیٰ شریف یون نحیه گونر او مطلب دا داده حضرت معاذ په بن ناحيه يا ابو الفلو من الابيدل چې ملاو شو نو اغه حزباني روانو وې کوښ شې د وداع چې د وداع او شو يهودي دي اوسې وجن نو نه کوځي کوم سوري وجن نه نه کوځي کوم ته کوښ تاګل لپاره مې راسته وې وجن نه کوځي کوم سختو غږ دي وو وخت د خصفاري نه چغره کې ټو وخت جو اوسره کوښه اب باقی خزہ جداوی ته خاره خلې گدره مرتدي شو یا په پول کې په جل کې هوا چې هغه واپس يال تمړشي قتل مش لدې ده قتل بني سعود سي بيان نه من راغل ده تاسو په واش راي ار چه د مرتدي خلانو فناي الزمين احدن لام مسلمين ولا لام مرتددين مثلي دغه رنگ مرتدي خزہ الا يرتد اهل ناحيه ين يترف ولا توله بنو بنو حنفيه نه فهين دنيا توارثونا بنو حنفيه وتويخه ذکروله په ري جدا شو کنه لکه ابو بکر صدیق بنو حنیفہ چې ټول مرتد شو د اسلامنه نو مطلب یې خو په شیلال اریس لري جهادو کو نه علی پلاس باندې د زکی او وین زرا له دا مرتد شونه محمد ابن حنفیه دا محمد ابن حنفیه دا فده د نور چې ف په د قې کدي خ سره په سکي حکم داسې پهشان د حکم د ډولو مسلمانانو د په میرات کې سپورې چې دینینی پرخ چې خارو خوتهه کې دیې پریخو فااره کا دی نه پهک وکل مرتتهوا ده فلم ولمریدته وله حيات کید د پهدوستان کې سرقت تر کې او داې نه د معلو حاتهوت نه د معلو حکم دغ د موقود د هم اوې د منګسانهکلا دلتا نسا پا دیوال اٹھاو شو یا گاڑے اٹھاو شو تول لان دراغل پا دریابتا اٹھاو شو بیڑے گھر کشو بیڑے گھر کشو سی جلبہ کئے اے اوڑ کے اٹھاو شو پہو دم تول خلقو سو فسل دے په گھر قاو پا حرقاو پا حدمان کی حدمان خط لان دراغل کو لاندې لان دراغل حرقا تو نسل گھر قاو پا دریاب کی بیڑے گھر کشو اذا ماتت جماعتن ولا یدرائ پټللېږي وليک ما تعولونو بیا به احکامات جدادي جوړېږي که نو ما تمل نو مال د هر یو چې دی لپاره د ور سره ژوندو دي وانا ير سو بعضه لماتن ان بعضن دا و صورت چې یو کمتون وړي ا یو مخې ورس پټللېږي بیا احکامات داندې یو دم شو حکم سه لکه جهاد عطاوشو نو اوس بای کې سموخ کې شروع تومړي کېشته ده کنه خود خو علم هذا هو المختار کدا في در المختار وقال علی بن مسود علی بن مسود تو یعنی وید کیوائی رضی اللہ عنهم یعنی هما یریسوا بعضهم انبازن دو بدیب الویراثت اخلی ها انتم رداء لکت دو ویراثت آغا تا ملاو شو اس آغا پیادتا ملاوی کنو تو تحصیلی حاصل دے ہاں اِلّا فیما برسا کل من ام من صاحبه واللہ آلم بسعاب ویلیه المرجح والمعاب سراجی یعنی په شوه شوا اولنا تراخره ثمه ته مهنت او کوششو نکشې وی هه سره په نه جوړولو هغه جوړ شو د بچره کنه لا زیاده روان دي دعا او قوت چې چا مهنت په دې کول کړ دې خدای دې غيله دې زویله پیسو مازرت کی صاحب ورته چې چا مهنت کړ اراده دا په خسته اراده دا پروګرام دې کول دې خدای ولا دې صاحب ورته الله تاسو مليان کي خدای عشاء حضی طوی جسنت کیسٹ اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر قیس عبدالرحمن پلازانیز دی مینچوک جنگیرہ روز صوابی قبرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0371 ستاہ 110 ایک سو چوبیس یا مطلب دعا دے پرائران سدری میں